V dnešnjem tednu smo zavijeni v kulturnem inkubatorju v Mariboru uspešno predstavili prvi tako imenovani filozofski duet, ki je v svoji premieri ponudil dvoje predavanj iz teorije umetnosti. Predstavili ste se študentki filozofije Eva Ferleš iz pedagoške fakultete v Mariboru, ki je predavala o negativnih čustvih v glasbi, in mora nakušič iz filozofske fakultete v reki, ki je predavala o izkušnji umetniškega dela. V naslednjih dveh odajah vam bomo v glavnih poudarkih predstavili njuni predavanji. Prva bo danes prišla do beseda Eva Ferleš, ki nas bo podučila o negativnih čustvih v glasbi. Želimo vam zvedavosti polno poslušanje. The home is the home and always will be someday.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 In the fear and the loss. Every line in your palm Rare fools to me Za misel. za misel. Glasba ponuja strastem sredstvo, da same igrajo. Friedrich Niče, vesela znanost. Na uvodoma nekaj povemo o sami ideji filozofskih duetov. Osnovna zamisel filozofskih duetov je v tem, da se študentom ponudi priložnost javnega nastopa. V tandemu študenta načeloma iz različnih fakultet predstavita vsak svoj vidik neke zastavljene problematike, s katero se običajno ukvarjata. Ob prikazu študentskega dela je filozofski duet hkrati namenjen povezovanju različnih filozofskih odelkov. Ukolikor želite o projektu izvedeti še kaj več, je prav, da se obrnete na našo spletno stran www.zofijni.net. V današnji odaji bomo prisluhnili teoretičnemu izvajanju Eve Ferleš študentke filozofije na pedagoški fakulteti v Mariboru. V predavanju pod generalnim naslovom Čustva v glasbi je govorila o tem, kakšne rešitve ponujejo filozofi za problem negativnih čustev v glasbi. Še natančneje je o polemiki med dvema avtorjema, Levinsonom in Kivijem, Prisotnost negativnih čustev v glasbi je problematična zato, ker se zdi, da kljub temu, da obstaja glasba, katere značilnosti so take, da izraža tako imenovana negativna čustva, jeza, strah, tesnoba, ljudje takšno glasbo poslušamo in zdi se, v njej ravno tako uživamo kot v glasbi, ki ne izražato vrstnih čustev. Za odgovor na vprašanje, zakaj poslušamo takšno glasbo, je treba znova kritično pregledati različne teorije o izraznosti glasbe. You can't be the Ta misel, misel. Dobar komponist ne posnema, on krade. Igor Stravinski. Torej, odrasel človek zdravega razuma in telesa, vzame v roke delinec, ki upravlja z elektronsko napravo. Pom pričakovanja se zlekne v na slanjač, potem se prične naslednji uri je ta oseba podvržena neprenehnemu bombardiranju njenih čutov, kar v nej proizvaja vrsto stan, ki so sama po sebi neprijetna in ki bi se jih navadno prizadevali izogniti se. Zdi se vznemirjena, bolečina, vsake toliko v njeno telo strese, vzdih ali trepet. Ne glede na vse, se zdi na koncu tej preizkušnje zadovoljna. Trdi, da je bila pretekla ura za njo zelo ugodna, In izjavi, da namerava v kratkem to izkušnjo ponoviti. Kaj je ta oseba počela in bolj pomembno zakaj? Poslušala je glasbo, to smo že ugotovili, zakaj pa bomo slišali predavno? Zdaj, če sestavimo skupaj en tak hud program, kot ga naprej se sestavil Levinson v svojem članku, potem bi lahko to, kar je ta oseba poslušala, kar je priredil, opisali kot s prva intenzivno žalost, potem neizpolnjeno strast, pa jih tečo melancholijo, tragično namero in pa jezen obup. Toda zakaj bi kdorkoli hotel mučiti samega sebe na ta način? Kaj kaj bi lahko pripravilo osebo zdrave pameti, da namenoma načrtuje zase ponavljajoče se navidezno boleče izkušnje, se pravi poslušanje določene glasbe, ne? Namen cošnega predavanja je dati nekaj možnih odgovorov na to vprašanje in pretekati njihovo vrednost. Problem, ki smo ga ravno kar opisali, bi lahko zastavili takole: zakaj mnogi čustveno dojemljivi in mentalno zdravi ljudje menijo, da je izkušnja poslušanja glasbe, ki bi jo lahko opisali kot da izraža negativne čustva, se pravi žalost, strah, tesnobo podobno, dragocena in celo prijetna? Različne filozofske teorije se lotevajo tega vprašanja na različne načine. Nekateri filozofi se mu kar izognejo, s tem, ko dvomijo, da je glasba spov zmožen zbujati vsa ta raznolika čustva v poslušalcu, drugi pa, ki zagovarjajo možnost vrstnega zbujenja čustev, iščejo načine, kako bi odgovorili na ta problem. Gerald Levinson, filozofska, tem se bomo danes ukvarjali, zastopa teorijo glasbene izraznosti imenovano teorijo zbujenja čustev. Trdi, da glasbo čustveno doživljamo na ta način, da ta vzbuja določena čustva v nas. Seveda je čustveno odzivanje na glasbo skladno z dojemanjem čustvenih kvalitetov v glasbi sami. Zdaj, na kakšen način vzbuja ta čustva v nas? Uh, Levinson pravi, da se gre za neko strukturno podobnost človeškim vedenjem, ki jo prepoznamo v glasbi, ali pa tudi z, z asociacijami, s tem misli bolj uh, kulturno prizete asociacija se da sem trdi, da glasbo zbuja v čustva na podoben način, kot jih v nas zbuja sočlovekovo čustvovanje. Pravi, da je narava čustvenega odziva na glasbo neka možnost sočutja. In citiram, ko se identificiramo z glasbo, ki jo dojemamo, ali morda z osebo, za katero se predstavljamo, da je lastnica čustvenih izrazov, ki jih slišimo v glasbi, delimo ta čustva z njo in si jih prisvojimo kot naša lastna za čas poslušanja čutimo, kot čuti v naših glasba. Se pravi, da je narava našega čustvenega odziva na glasbo enaka kot pri sočutju v življenjskih situacijah. Mogoče je celo sočutje samo. Čustva, ki so zbojena poslušalcu, pa so, tako pravi Levinson, enaka tistim, ki jih v naši domišljiji čuti glasba ali ne glasbeni subjekt. Tako se torej Levinson predstavlja, ne? Če zasledimo, kaj je v glasbi, strukturni izraz, nek, ki bi bil primeren tej, kaj znam, maski na desni, strani, se pravi, neka tragična maska, ne? po, po, po, potem je naša reakcija zelo podobna čustveno. se tudi sami znam, imamo en tak tragičen občutek, ne? ali pa po drugi strani veselje, ne? so vizualno, kako da se to čustvo potem preslikava v nas in potem na ta način čutimo z glasbi. <coughs> Am I on the air? Fuck it. All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Bright and early foresight Daily races Going nowhere Going nowhere Their tears are filling up their glasses No expression No expression Hide my head I wanna drown my sorrow No tomorrow No tomorrow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 doživljenja glasbe, ki potencialno zbuja poslušalce čustva, kot so strah, jezo, nemiranje in podobno. Zakaj bi se torej priseben človek zavestno podvrgel v poslušanju glasbenega dela, kot je, na primer, Mozartov rekujem, o poslušanju katerega bi doživljal čustva, kot so tesnoba, strah, groza, ter smatra izkušnjo teh negativnih čustev skozi glasbo kot koristno in dragoceno, mogoče celoprijetno. Sploh, če, če tu pogledamo to schemico ne, in če, če je to, kar pravi Levinson, res, ne, da se tako kot zrcalimo ta čustva, je to, to vprašanje še toliko bolj na mestu. Namreč iz tega, da glasbo lahko vzbuja v poslušalcu popolnoma oblikovane čustva, na način, kot ga je odpisal Levinson, Sledi, da neko glasbeno delo lahko poslušalcu zbudi taka čustva, ki so sama po sebi neprijetna in virne ugodja, potem se nam zdi zdravo, razumsko, nespremljivo, vedno znova prostovoljno podvrečiš se to vrstno izkušnjo. Vseeno povemo, da ljubiteli glasbe poslušamo tudi takšna glasbena dela, in to ne pomeni, da smo mezohisti ali da je kaj narobe znane. Mi smo prej tudi v uvodu poslušali um, drugi stavek Betonove erojke, film Omač ki sicer ni bil tako tragičen, bi pa lahko rekli, da so na določenih mestih bila občutja tesnobe ali pa nekega tesnobnega pričakovanja, recimo nekaj takih, ne? Dobro. Ravno zato, da bi svojo teorijo zbujenja čuste v takšnih govorov pravi Levinson, da čustva, ki jih glasba lahko zbudi poslušalcu, ne morejo biti kvalitativno enaka čustvom, ki jih doživljamo v vsakdanjem življenju. Te minuje popolnoma oblikovana Čustva se takole malo razdeli. Prisotnost intencionalnega objekta, v katerega sta vperjena misel in čustvo, predstavlja paradigmo tega čustva. Popolnoma oblikovano čustvo je sestavljeno iz kognitivne, iz emocionalne, iz vedenske in iz fiziološke komponente. Kognitivno sestavljajo kognitivna stanja, prepričanje, drža, želje, vrednotenje. Potem emocionalna občutke, ki jih lahko opišemo kot določeno, celosno, obarvano z zavesti. Nakratko bi opisal emocionalno komponento kot občutek, kako je čutiti neko čustvo. Nekaj v tem smislu. Potem vedenska komponenta čustva. Ta se kaže v tipičnih vedenskih vzorcih, ki potem sledijo, naprimer trepetanje ali pa nagnjenost k begu. Se pravi, kako reagiramo na to čustvo. Potem pa fiziološka komponenta. Ta opisuje čustvo kot aktivno železno trani izločanje, primer sproščanje hormonov. Dobro. Se pravi, to ponoma oblikovana čustva, ta ne boja ravno priti v poštev, drugače bi pobegne sove med tem, ko poslušamo ne? glasbeno delo. Zdaj pa tipičen čustveno odziv na glasbeno delo je v primerjavi s popolnom oblikovanim čustvom okrnjen. Zdaj tega, ker glasbo na delo ne priskrbi primernega objekta, v katerega bi bilo čusto operjeno. In tudi seveda ne povzroči s tem povezanih prepričan želja drž, ki bi se nanašali na objekt, torej nima objekta. Ta oslabitev kognitivne komponente ima navadno za posledico zadržajek najbolj značilnega obnašanja, se pravi naj pobegnemo iz sobe, in znatno oslabljenje vedenskih naglen. Po drugi strani pa je emocionalna komponenta popolnoma ohranjena in fiziološka pravi sem tudi, to ne vem točno, kako naj se razlagam, ampak to zdaj ni tako pomembno. Zaradi tega lahko kljub temu, da ne more v glasbi govoriti o popolnoma razvitem čustvu, naprimer čustvu žalosti. sem govori o značilnem občutku žalosti, ki pa mu manjka neka kontekstualna umeščenost, ki bi mu nudil objekt. Ko se poslušalec čustveno odziva na glasbo, pravi Levinson, tam v njem zbuja neko izkustvo, ki je najmanj značilnji občutek nekega čustva, ni pa popolno čustvo kot tako. Se pravi, da je uvedel eno tako glasbeno čustvo, da bi mu pomagalo odgovoriti na to vprašanje. No, um, potem Levinson navaja osem nagrad, zaradi katerih bi pa ob predpostavki po njegovem tega glasbenega čustva uh, lahko bili nagrajeni za poslušene glasbe, ki bi lahko naozbujala negativna čustva. You, Zofijini ljubimci Kako leven se razloži, kako lahko negativen čustven odziv na glasbo, kljub temu, nudi poslušalcu neko ugodje. Pravi, da obstajajo določene nagrade, ki pretehtajo slabosti poslušanja glasbe, ki vzbujo poslušalcu neugodje ob dožiljenju negativnih čustev. Prva nagrada pravi, da čustven odziv pospeši naše dojemanje, urednotenje in opis izraza v glasbenem delu. Filozof Peter Kivi ki je podal kritiko Levinsonove teorije in polemizira z njim o teh nagradah. Se s tem strinjam, rekoži, da so čutenje in dojemanje interaktivna in da se med seboj nakrepita. S tem bi se verjetno strinjali tudi glasbeni kritiki in pa po poslušalci, ki bi s tem nekako upravičili svoje čustveno nabite kritike, naprimer opisane in katere glasbe. Drugo nagrado levi se pozame po Aristotelu in se je na izkušnjo katarze. Negativen čustven odziv je za želen, ker prispeva k mentalnem zdravju in izboljšuje poslušalčo bodoči jaz, s tem, ko v sedanjosti pozroča trenutno boleče odmerke čustvenega zdravila. Zaradi oslabljenosti kognitivne komponente je delovanje čustev veliko milejše in pravi levi sem dosti laže obvladljivo. Se pravi, negativna čustva vsak dan je v življenju v svoji polni obliki so nezdrava, tako da lahko glasbo uporabimo kot um, neko preventivo ali pa mogoče celo kurativo ne, v teh primerih. Zdi se, da je malo dokazov, ki bi jih hlevesem lahko podal za princip katarze. Mogoče introspekcija, če dela za njega. Mogoče sklepanje po indukciji števila nekih primerov ljudi, ki jim je to pomagalo, čeprav je bilo to spet težko reči. Uh, Kivija s tem ne prepriča, pravi, da je izjava empirično neotemeljena in najboljšen primer zelo sporna. Zgleda, da, da, da res ostane pri vsakem posamezniku ne? in pri njegove, pri njegove introspekciji, da odloča o tem vprašanju. Sedijo tri instrumentalne nagrade, to so tiste, ki lahko na nek način prispevajo k čustve in dobrobiti. Tretja nagrada, nagrada užitka. Levinson pravi, da je emotivni afekt sam, ločen od psiholoških vedenskih posledic. V skoraj v vseh primerih nekaj če smo zmožni uživati zadovoljstvo. Zmožni smo oceniti občutke zaradi njih samih, tudi če imajo negativni predznak, in ki vi se s tem strinja. Pravi si, si, sicer, da so pogoje, ki jih levi sem postavlja poslušalcem malo pred zakomplicirani, sprašuje se, če človek, ko posluša glasbo, vkrati opazuje te občutke čustva, ki se njem pojavljajo in v to prenaša ugodje, ki bi pravi, da bi kakšen psihoanalitik se kveče mogel vse vsem ukvarjati. Četrta nagrada. Uh, se nanaša na razumevanje, kako je čutiti neko čustvo. Levisno trdi, da lahko povečamo svoje znanje o tem, kako je čutiti neko čustvo z izkušnjami, ki si predobimo med ali po poslušanju glasbe. To ima za posledico izboljšanje naše izmožnosti, da prepoznamo in vspominimo trimo ta občutek prihodnosti. Ta nagrada je zelo zanimiva, če pomislimo na možne posledice primer kdo drug bi imel uh, več priložnosti za, za tako izkušenje glasbe, kot pa glasbeniki. Ne? Potem pa se vprašamo, če vsaj delno ne, ta nagrada deluje za njih, ali so potem to čustveno bolj zreli in izkušenji ljudje od drugih? Ali pa, kakšni neki poslušalci glasbe? Težko bi to trdili.? sploh pa kot pravi Kivi dokazal nekako tem ni. Jaz se zelo strinjam s tem. Dobro, peta nagrada je samozavest. Mhm. Uh -huh. Ker ima glasba moč da nas popelje v stanje negativnih čustev brez neželenih posledic. Nam omogoča da se delno ponovno zagotovimo, da smo zmožni globokega in raznolikega čutenja. Se pravi, nekako projiciramo ta glasba, ki bi čustva je izražala vas, in pravimo: Jaz sem zmožen in takih globokih čustev, sem globok človek. Dobro. Zadnje tri nagrade delujejo tako, da se poslušalec identificira z glasbo in si domišlja, da je v polnem čustvenem stanju medtem, ko vaš ča zveda ni. To je malo zakomplicirano, ni mi čisto jasno, kar tudi je po slabost tega skupaj, da je zelo težko si razjasnim, za kaj hoče povedati s tem. Ki vi poimenujete nagrade intrinzične, ker črpa svoje žrtve v domišljenju in so kot take, tudi povsem izven dometa dokazovanja. Šesta nagrada je nagrada čustvene razrešitve, uh, gre se, ja, za pričakovan konec melodije, se pravi. Za veliko večino glasbenih obdobij zahodne klasične glasbe, pa tudi zahodne popularne glasbe, še toliko bolj. Je značilno, da skladba sledi nekim tipičnim, konvencionalno postavljenim kompozicijskim vzorcem, tu se tiste asociacije, od, ki smo jih imeli na začetku upoštev. Se pravi, v skladu s temi vzorci se melodija konča na določen način, ki je za poslušalca, ki je vajen te glasbe, v bistvu predviden, ga ima v šesu in ga tudi pričakuje. Um, Levison pravi, da se nam glasbi zaradi njene kompozicije pogosto zdi, da so čustva v njej na koncu razrešena, preoblikovana ali premagana. Na ta način izpeljemo iz primerno strukturirane kompozicije občutek obvladovanja čustev. Kdo ima o tem pomisleke? men da je ta način uživanja v glasbi prezahteven za nekoga, ki je enostavno si hoče, se hoče malo sprostiti pa si zavrti CD pa si zavrti kaj, zvem, tale stavek iz rojke, ki, ki traje 16 minut in potem ki pravi, kako si predstavljam, da bo človek 15 minut ne vem, pa 30 se sekund zraven trpel, potem zadnjih nekaj sekund pa bo doživel poplačilo za vse to ali kaj, Ali je to ne. Se pravi, um, še vedno isti problem. Zakaj se je nekdo sploh mučil in poslušal od začetka? ki bi pravi, da lahko uživamo v glasbi, ki je, recimo da izraža negativna čustva tudi prej, se pravi v vse čas, ko jo poslušamo. Stala nagrada bi kvečemu prišla uh, v kot neko dopolnilo recimo ostalim. Sedma nagrada je zavest o lastni izrazni možnosti. Se pravi, ko poslušamo um, pač, ne, to glasbo, ki recimo da izraža negativna čustva, um, spet nekako projiciramo to izražanje čustev nase in potem um, nekako spet izboljšujemo uh, ali pa izpopolnjujemo svoje um, čustvene izkušnje s tem, ko v bistvu to prenesemo na in, in, in se, se zavedamo določenih čustev, ki, ki naj bi jih bili zmožni proizvesti. Oposlušanje te glasbe se nekako potrdimo. Vaša bližnjica dozofije www.zofijini.net. Zadnjo levensenovo nagrado. si poglejmo, da bo bolj jasno, o čem govorimo, o čem je razlika med to nagrado in prej umenjenimi. Tu bo prišel na pomoč kivi svojo glasbeno teorijo, ker je spostavi razliko med tem, da rečemo, da je glasba čustveno izrazna in da glasba izraža čustva. To sta dve različni stvari. In sicer, če me jeza, ki jo čutim, spodbudi k temu, da stisnem pest, Potem lahko rečem, da je to dejanje izraz moje jeze, ampak tu pa je potem zato potrebno, da sem jaz djanjsko jezna. Se pravi, samo če so resnično jezna, lahko rečem, da stisne napest izraža mojo jezo. Ta primer lahko za Zorec izražanja čustev. Po drugi strani si predstavljamo kot pravi kivi izraz na obrazu Bernardinca. Izgleda poklapano. Žalostno, ampak ko rečemo, da ima Bernardinec žalosten obraz, s tem ne mislimo, da izraža žalost, to je pomenilo, da je Bernadinec z čas žalosten. Mislimo le to, da je njegov obraz izrazen, na ta način dokaže žalost. To je potem, da je glasba čustveno izrazna. To seveda ne implicira, da je Bernardinec dejansko žalosten. Torej, zadnja osma nagrada se nanaša na užitke, ki jih ima poslušalec o poslušanju glasbe takrat, ko je boljan sprejeti predpostavko teorije, ki glasbi pripisuje izražanje čustev. Se pravi, glasba kot tista v bistvu z, z, z stisnjeno pestjo, glasba izraža čustva, pravi Lennison. Se pravi, ta teorija pravi, da to, kar slišimo glasbi, ni je čustvena izraznost, ampak dejansko izražanje čustev nekega subjekta. Subjekta, ki nujno čuti to, kar prepoznamo v glasbi. Kot pravi, lemisani subjekt tega čustva, ki ga je glasba, njen skladatelj, ta je svoje čustva vliv v glasbo in nekako izrazil glasbi. Njegovo mnenje delijo mnogi poslušalci, tudi mnogi glasbeni kritiki, predvsem na določena glasbena dela. Naprimer, domišljati si moramo, da se nas je polastilo polno čustvo, katerega občutek se je v nas ob tem, ko poslušamo neko, glasbo, neko glasbeno delo. Zdaj, v tem primeru je seveda potrebno, da, da imamo dovolj informacij o skladatelju. S tem se torej domišljamo, da delimo čustveno izkušnjo z drugim bitjem, skladateljem, kar ima za posledico nagrado intimnosti in občutek, da nismo sami v čustvenem vesolju. To deluje kot proti v tež potencialno neprijetnim aspektom negativnih čustev, ki se pojavljajo. To je zanimivo, kot nekako, kot nekako čustveno zbližanje skladateljem. Zdaj, v zvezi s to zadnjo nagrado se pojavlja več dvomo več nejasnosti, nekaj sem že izpostavila. Se pravi, dobro bi se bilo vprašati, ko smo prišli tak daleč, kakšne narave je to res poslušalčevo čustvo? Spomnimo se, da levi smo postavil razliko med popolnoma oblikovanjem čustvom. Uhum tukaj med popolnom oblikovanim čustvom in med nečim, kar imenuje občutek, aha, tukaj imamo občutek, ki se pojavlja ob na doživljenju glasbe in ima manjka velik del kognitivne komponente. Podobno razliko postavi tudi kivje, glasba je čustveno izrazna ali pa glasba izraža čustva. Pri te, izraža čustva, je prisoten objekt, pa tudi kognitivna komponenta je polna. Uh, tule pri glasbi, ki je čustveno pa manjka objektne, da potem to ni, um, ni polno čustvo. Zofijini ljubimci za nežno penetracijo z glavo. Ain't Jay, Ain Jay, when will those clouds all disappear? Za misel. za misel! Lepota je kot glasba. O njej sem rekel, da ne vem dobro, kaj je, kje se začenja in kje končuje, in da je njena opredelitev v najširšem smislu odvisna od kulturne ravni vsakega posameznika. Enako je z opredelitvijo lepote. Pa mi povejte, zakaj se ena glasba nekomu zdi lepa, njegovemu sosedu pa grozna. Vinko Globokar Zdaj, ko pravi, da si moramo domišljati, da se nas je polastilo polno čustvo, katerega občutek se je zbudil v nas, res ni jasno, kaj hoče povedati s tem. Ali ima v mislih to, da si moramo domišljati čustvo subjekta, tj. skladatelja, da bi lahko čutili intimno povezano z njim? Takšna formulacija poslušalčevega čustvenega doživljanja zmede zaradi tega, ker se zdi, da Če poslušalec sprejme predpostavko, da so v glasbi čustvo nekega subjekta, potem je narava poslušalčevega čustovanja v tem primeru drugačna, kot je bila v prejšnjih primerih. Prej je manjkal objekt poslušalčevega čustva in zato smo govorili zgodel o nekem spremenjenem čustvu, o občutku. Sedaj ima poslušalčevo čustvo objekt, to je skladatelevo čustvo. To bi glede na Lemisonov opis čustva verjetno pomenilo, da ne govorimo več o glasbenem občutku, temveč o popolnoma izoblikovanjem čustvu s polno kognitivno komponento. Kar pomeni, da se poslušalec, ki si izbere ta način doživljenja glasbe, zavestno izpostavlja možnosti, da glasba v njem zbudi negativna čustva z vsemi komponentami, čustva kot so jeza, strah, groza in sledine celo trpljenje. Ravno to pa spet pridemo nazaj, je bil že začeten problem za leve sona, ki ga je poskušal rešiti s temi nagradami. To je en problem. Potem pa pogledamo še drug problem. Imenujemo ga problem predznanja. Zdi se, da mora biti za to, da bi ta osma nagrada delovala prisotno neko predznanje, ki je posebne glasbeni element. Najverjetneje se bo poslušalec Preden bo povsem voljan sprejeti to predpostavko po o skladatele v življenju, o težavah, s katerimi se je svočal, če na drugo vse življenjskih razmerah, ki so vladali v njegovem času. Naprimer, tukaj imamo primer Mozarta, o njem vemo dosti, o njegovi osodi, o njegovih zadnjih letih. Vemo, da je rekujem pisal v zadnjih svojega življenja, ko je bil telesno mentalno že povsem strt, ko je slutil svojo smrt. Ni težko sklepati, da je groza, naprimer, ki jo izraža to delo, čeprav je bilo pisano za nekega naročnika, ni pomembno, v bistvu izraz njegovih lastnih občutkov. Kaj pa primer, bomo potem rekli, kako bi si popolj razložili vedro in živahno simfonijo v duro, ki je nastala v istem letu, kot ta mračna simfonija v G.M.O.L.U. V letu, za katerega pravijo biografije, da je bilo celo depresivno in samotno. Spet se bo v takem predznanju mogoče zdelo očitno, da simfonijo Gemulo izraža, skladatelju to snobo, malo pa je verjetno, da bomo pripravljeni pa za to drugo vedro simfonijo reč enako. Po kakšnih kriterijih bomo torej ločevali med deli, ki izražajo skladateljeva čustva, in tistimi, ki so zgolj izražena na način, ki kaže neko čustvo? Ta ne more biti odvisna od naših biografskih podatkov. Lahko, lahko da se motimo. Mogoče je skladatelj anonimen ali pa nam podatki niso dostopni. Če jih torej za svoj kriterij, se nam lahko zgodi, da bomo že doživljali glasbo na način, ki je napačen in nikoli tak, dano je v glasbi. Ne? Na potem rekli, da kdo, kdo pa rabi glasbo, preberemo se samo skladatele v življenju pis, če že hočemo iti zelo daleč s tem, ne? Torej, kot smo videli, je problem, ki smo ga zastavili na začetku, zahteven, zahraten. Vprašanje, kako lahko uživamo v glasbi, ki naj bi izražala negativno čustva, zahteva več kot len odgovor. Najprej moram pojasniti, na kak način čustveno doživljamo glasbo kakšna je narava čustev, ki so opletena, s čimer potem pojasnimo, kakšne so naše koristi od poslušanja glasbe, kako se izognemo možni škodi. Nekateri izmed osmih nagrad, ki jih ponujeli, so, so bolj verjetne, druge so manj verjetne. Pokazali pa smo, da je zadnja osma nagrada najbolj problematična in sicer zaradi dveh stvari, zaradi predpostavke, da poslušalec o poslušanju glasbe sočustuje s kladateljem izražanjem čustev, ker se nam zdi, da za posledico skoraj, če ne popolnoma oblikovano čustvo, ob katerem potem čutimo neugodje, trpimo. Poleg tega pa osma nagrada odpira še problem poslušalčevega predznanja in ne ponudi zadovoljivih kriterijev za to, kdaj je takšno predznanje relevantno za poslušanje skladbe. Bring man, stake for the son. Wine for the woman who made the rain come Seagulls sing your hearts away As wild sinners sin, the children play Oh Lord, how they play Toliko za danes iz ste fronte, kot je že običajno ob tednu Osorej lahko v novem paketu filozofske prve pomoči pričakujete še drugo polovico filozofskega dueta, ki ga je prispevala gostja iz reke na Kušič. Dosnidenja v prihodnjem tednu pa prav prisrčen filozofski pozdrav.